Capitolul 13. Și ieșind din templu, unul dintre ucenicii săi a zis învățătorului privește ce fel de pietre și ce clădiri. Dar Iisus a zis, vezi aceste mari clădiri, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu se risipească. Și șezând pe mutele măslinilor în fața templului, l-au întrebat deosebit Petru, Iacov, Ioan și cu Andrei. Spune-ne nouă când vor fi acestea și care va fi semnul când va fi să se întâmple toate acestea.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 Și va da frate pe frate la moarte și tată pe copil, și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui. Iar când veți vedea urăciunea pustiirii, cea prezisă de prorocul Daniel, stând unde nu se cuvine, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți și cel ce va fi sus pe acoperiș să nu se coboare în casă, nici să intre ca să-și ia ceva din casa sa. Și cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă în dărât ca să-și ia haina, dar vai celor ce vor avea împântece și celor ce vor arăpta în zilele acelea, rugați-vă dar ca să nu fie fuga voastră iarna, căci zilele acelea vor fi necaz cum nu a fost așa până acum de la începutul făpturii pe care a zidit-o Dumnezeu și nici nu va mai fi. Și de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea n-ar scăpa niciun trup, dar pentru cei aleși pe care i-a ales a scurtat acele zile.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 Este ca un om care a plecat în altă țară și, lăsându-și casa, a dat puterea în mâna slujilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarul lui a poruncit să vegheze. Vegheați, dar, că nu știți când va fi, va veni stăpânul casei sau seara sau la miezul nopții sau la cântatul cocoșilor sau dimineața, ca nu cumva veni fără veste să vă afle pe voi dormind, iar ceea ce vă zic, vă zic tuturor, privegheați.